Андрій Кокотюха Там, де поховано Адель Детективна повість Журнал «Березіль» Номери 5-6 за 2000 рік Господи, благослови всіх пройдей світів, шахраїв та гендлерів, що торгують на вулиці своїми душами Всіх, хто неодноразово програвся, бо програватимуть надалі Куртизанок, що помиляються, закохуючись Затятих коханців, увінчених довжелезними рогами. І хай десь колись знову зазвучить чарівне слово «Честь». Тенесі Вільямс, Каміно Реаль. «Ти можеш помилятися, врешті-решт?» «Навряд. З мого боку кілька перевірок. Скоро вони спробують». «Чому вони?» «Це точно в тебе, манічка. Прямо так уже всі проти тебе. Змова століття». «Не кривляйся, справа дійсно серйозна». Провернути її можна мінімум у двох. Хоча б через те, що одна людина мій труп не підніме. Знову ти про свій труп. Ну чому? Чому ти так боїшся? Я не боюся. Заспокойся. Якщо знаєш про небезпеку, нема чого боятися. Я чую, нюхом відчуваю, коли вже так хочеш, мов тварина. Скоро мене вб'ють. От ще не знаю тільки, як. Сахну, чув дзвінок. Та навіть не поворухнувся на канапі байдуже, спостерігав за пригодами чака Норіса, не стільки бородатого, скільки неголеного. Дзвонять. Відчиняй сама, я зайнятий. Кроки із боку кухні. Сахно знав, що зараз дружина стоїть у дверях вітальні, і з очей її летять у його бік блискавки. Цікаво побачити вираз її обличчя. Дзвінок повторився цього разу наполегливіше. Ти справді серйозно зайнятий? Все одно це до тебе. Почувши, що дружина зітхнула і пішла відчиняти, Сахно взяв деснаційку ційку і стишив звук, дослухаючись. Вечір добрий, я запізно сьогодні. Нічого страшного, Марино. Я ж чекаю. Дощ? Бжичка, незатишно. І з транспортом у неділю щось коїться, а з ним постійно щось трапляється. Неділя тут ні до чого. Роздягайтеся, проходьте. Ні, чого ви можете не знімати, завтра все одно почищу килими. Жінки прийшли до спальні, двері причинилися. Сахно знав, що зараз буде. Його дружина ляже на живіт і заголить сідниці. Якось Сахно спостерігав за цим жестом. Жодного збудження, більше того, якась незрозуміла відраза була в цьому, щось від борделю. Попри все Сахно змушував себе ще кілька разів дивитися на це, щоб богида зміцніла до певного стабільного почуття. Медсестра Марина спритно приготує одноразовий шприц. Звичним жестом відламає верхівку ампули, і за кілька секунд черговий укол буде зроблено. Процедура тривала щовечора вже впродовж 20 днів. Жінки вийшли, вічливо перемовляючись ні про що, як це роблять малознайомі люди. Тепер ще один ритуал, теж обов'язковий для обидвох. Як з приводу кавусі, Марина? Іноді вона відмовлялася, іноді лишалася ще на 20 хвилин. Запізно трохи. Але можна, сьогодні на мене ніхто не чекає. Сахно нашорошив в вуха. Тепер вони на кухні, говорять не дуже голосно, і не все можна розібрати. А чоловік ваш не приєднається? Час від часу Сахно кавував з ними. Сьогодні не хотілося. Він не в уморі. Не думаю, що йому зараз буде з нами цікаво. Могла б запитати щемності, сучко. Вам скільки? Ой, вибачте, забула, ви ж без цукру. Тоді пробуйте коржики, сьогодні під настрій напекла. О, нічого собі у вас настрій був. Рецепта дасте? Не перебільшуйте звичайні коржики. Я дам вам із собою. Мій чоловік не любить такого. Годує всякою гидотою корова. Як ваші проблеми? Він не озивався? Мабуть, не озветься. Може, воно й на краще. Від мужиків теж треба відпочити. Та й то так. До того ж мені не до різних там кавалерів. Знову скорочують. Половині персоналу на пенсію пора. Але тримаються за роботу, як ото дитинка за мамину цицьку. Молодих уже переводять мало не на чверть ставки. Виживають, розумієте? Дехто йде. А одна демонстративно підклалася в ліжко до головного. Думала, він щось та вирішить. Сьогодні я вже нічому не дивуюся. Та я не здивувати вас хочу. Це так, епізоди. Люди потроху перестають хворіти. Або живуть, або відразу помирають. Хворіти дорого. Без роботи не лишитися... Вчора хлопці з моргу золоті коронки в небіжліці видерли. Жінка років п'ятдесяти померла просто на вулиці. Серце.